Joe Watkins őszinte csodálattal figyelte enni pompás viselkedését. Már harmadik napja volt a kúton, és a kislányon semmi fáradtságot sem lehetett észrevenni. – Mondja, Joe! – kérdezte Eni félénken. – Ha egyedül volna, sokkal gyorsabban haladna? – Nem – felelte Joe határozottan. – Ha egyedül volnék, akkor sem tudné gyorsabban menni, legfeljebb kevesebbet pihennék. – Pihenjünk mi is kevesebbet, én beérem nyolc óra alvással. Kérletelni. Higgye el, napi tíz óra lóháton már igen nagy dolog, a férfiak közt sem tudnások maga után csinálni. Útjuk nehéz volt. A sziklákat sűrű bozót vette, amin lovai csak nehezen vergődtek át. Végre délfelé kijutottak a bozótból, és egy füves fenségre értek. Itt megpihenhetünk, szólt Joe, és leúrt a lováról. Joe, ma meleg ebédet Kiáltotta a lány, és mielőtt Joe megakadályozhatta volna, elsütötte a puskáját. – Ez nem a migujánk! – kiáltotta Joe ilyetten, de már késő volt. Egy tehén csorda legelészett a közelbe, amely a lövésre ilyet bőgéssel futott szét. Csak egy fiatal bórium alatt a földön. – Azt hittem a mi állataink! – mondta Eni sápadta. – Most mi lesz? – A mijeink nem jönnek ennyire fel, ezek rogerszéi. Igyekezzünk mi hamarabb eltűnni innen, mert kellemetlen volna, ha valaki emellett az állat mellett találna bennünket. Ekkor ennik meglepetten kiáltott föl. Nézze csak, Joe, ez az állat mégiscsak a miénk! És ezzel a lelőtt borjú lapockájára mutatott, ahol Rogers bélyegzője alatt tisztán látszott az R.P. Richard Peterson bélyeg is. Cifra dolog lesz ebből, kiáltott fel Joe. Nos, akkor ezt a kis darabbőrt elvisszük magunkkal emlékbe. Elővette a kését és lefejtette a tenyérnyi bőrdarabot. Övébe rejtette, azután hozzáfogott az állat megnyúzásához. Javában dolgozott már, amikor átható kiáltás hangzott fel előtte. Kezeket fel! Négy fegyveres kavboly állt előtte, mellettük egy magas, állarcos férfi. Tudta, hogy minden mozdulata az életébe kerülhet, mégis megkísérelte enni megmentését. Gyors mozdulattal előrántotta a revolverét, de mielőtt használhatta volna az állarcos olyan gyorsasággal, amit Joe csak Deriktől látott, előrántotta a fegyverét és már tüzelt is. Joe féle úrott, de nem lehetett elég gyors. Érezte, hogy több golyó is eltalálta, és erőtlenül összerogyott. A banditák egy pillanat alatt ráugrottak és összekötözték. Mit csináljunk vele, Ádikó? Amit a marhatolvajokkal szokás, villant meg hidegen Enrico sárga szeme. – Nos, a kukárásünk egy jó erős fát, nevettek gonoszul a banditák, és Gyót kötélen magukkal hurcolva megindultak a sűrűbe. Arikó a remegő ennéhez lépett. – Szép kis galamb, nem csodálom, hogy a híres Deriknek is fáj rád a foga, mondta gúnyosan, és a lány arcához nyújt, hogy megsimogassa. – Azzám ne nyúljon! – kiáltott fel a lány utálattal és hátraugrott. – Mi az te, macska? Hát nem is örülsz! – rivalt rá a mexikói, és vadul magához rántotta a lányt. Anny Enrico jövéhez kapott, kirántotta a revolverét, és teljes erejével lesújtott a férfi fejére. A bandita egy pillanatra megtántorodott, ekkor Enni a fegyvert a mellének szegezte. De mielőtt elsüthette volna, Enrico villámgyors mozdulattal kiütötte a kezéből. Aztán előrántotta a korbácsát, és végigvágott a Új ütésre emelte már a kezét, amikor kiáltás hangzott fel. – Árikó, mit csinálsz azzal a lánya? Megőrülti? Hiszen megmondta a főnök, hogy egy hajaszálasa görbűhet meg. Ha ezt a főnök látna, villant Árikó eszébe, és tehetetlenül hanyatlottak le a karjaik. Enni kezéből durva szorításától kiserkent a vér. Jobb karja élettelenül csüngött. Arcán a korbács széles nyoma látszott. Eh, meg kellett büntetnem ezt a vadmacskát! Kiáltott fel Eriko újra haragra gerjedve. Rám akart lőni! Ezzel durván ellökte magától a lányt, úgy, hogy az a földre zuhant. Ezután Joehoz lépett. Te fickó! Nem te voltál az, aki Morti mernél lelőtte a lámpát, hogy az a derik kölyök megmenekülhessen? Nos, felej, mely szíjat hasítok a hátadból! Joe félrefordította a fejét és hallgatott. Eriko felemelte a korbácsát és végigvágott rajta. Beszélsz bár? kérdezte feneketlen gyűlölettem. Aztán lesújtott másodszor, harmadszor. Ekkor Joe kinyitotta a száját. Eriko erre abba adta a verést, és Joe megszólalt. Azt mondom neked, te mexikói kutya, hogy engem megkínoszhatsz, ahogy akarsz, de ahhoz a lányhoz nem megy Ciszegte olyan hangon, hogy Enrico négy martalócának végigfutott a hátán a hideg. Te átkozott sakál, rögtön lógni fogsz, és te mersz mit fenyegetőzni? Ő volt a Enrico, és újból nekésett a korbácsával. De Joe felemelte a fejét, és bátran folytatta: Én a hatalmadba vagyok. Engem megölhetsz, de jön majd Steve, Derek és Dick Peterson és akkor nem tudsz hová menekülni, mert megkeresnek, és ízenként tépnek szét. Enrico tajtékzott dühébe, szörnyű átkokat szólt derikre, és közben a csapásai, mint a jégeső hullottak a megkötözött fogójra. Addig ütötte, amíg csak bele nem fáradt, de ezt Joe már nem érezte, mert a rettenetes fájdalom miatt elájult. Várjatok meg, amíg magához tér, és csak akkor kössétek föl, különben észre se venni a kutya, hogy mikor halt meg szólt Enrico az embereihez. – Ha elvégeztétek a dolgotokat, jöjjetek utánam. ment felvette a lovára, és elindult. A banditák, látva hogy Joe Walkins teljesen eszméletlenül fekszik, hozzá hogy a bórjúból ebédet készítsenek. Megsütötték a hússzeleteket, szeleteket, sőt, már majdnem készen is voltak az evéssel, amikor megrezdült Joe szeme, és egy pillanat múlva halka rebegte maga elé. – Hol vagyok? – még itt a földön, de negyed óra múlva már a bokkolba vetette oda az egyik bandita. Most már magához tér, minek kinozzuk soká, kössük föl azt induljunk, mondta a legidősebb Martaló. Kötelet hurkoltak Joe nyakára, megerősítették, aztán felállították a fiút, és a kötél végét átvetették a kiszemelt faágon. Joe tudta, hogy elérkezett a vég. Isten veletek, Stevie, Eni sóhajtotta magába. Na bucsúszkodj, kiáltotta rá az egyik bandita. Nyugodt látsz, azok is rövidesen követni fognak. Nem felelt. Szeretett volna imádkozni, de annyira gyenge volt, hogy nem tudott. Szem előtt tűzkarikák táncoltak, füle zúgott, csak annyit tudott kinyögni. – Istenem! Meghúzták a kötelet. Érezte, hogy a levegőbe emelkedik. Nyaka megfeszült, teste kinyúlt és ekkor az ág hatalmas recsenéssel eltörött. A banditák dühös citkozódásba törtek ki. – Átkozott túrnál ez a fickó? – Inkább egy golyóval kállanál intézni, mondta az egyik. – Árikó, azt mondta főke kötni, akkor nem lát lelőni, válaszolta az egyik, és erre hozzáláttak, hogy egy erősebb fát keressenek. Éppen a kötelet akarták átvetni a faágon, amikor megálltak ezük a levegőbe. Egy lovas közeledett. Még eltakarta ugyan a sűrű bozót, de észre kellett venni, mert a lovas énekelve közeledett. Az ének szabait jól meg lehetett érteni. Az orinokkó partján, messze valahol, élt egyszer egy lány, ohi ohi oh. A banditák ámélkodva bámultak egymásra. Nem tudták megérteni, hogyan énekelhet valaki ilyen elhagyott, veszélyes vidéken, ahol akár minden bokor mögül leselkedhet rá a halál. Joe is kinyitotta a szemét. Azt gondolta, hogy már a túlvilágon van, mert amit az első szavakat meghallotta, azonnal felismerte Steve Derik hangját. Élek még, és Steve közeledik, hogy megszabadítson. Futott azután át rajta a boldogság. Steve nem feledkezett meg rólam. Nem hiába fenyegette meg Erikot. De egy pillanat múlva rettenetes készségben is szorította össze a szívét. Istenem! Steve közeledik, és nem tudja, hogy négy bandita várja töltött pisztolyokkal. De ekkor már közvetlen közelből hangzott az ének, és Joe megnyugodott. Ha Steve ilyen eszeveszett üvöltözéssel közeledik, annak bizonyára megvan az oka, gondolta megkönnyebbülve, és most már nem féltette Delikket. A pléri közepén, messze valahol, élt egy búslegény, ahjóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó oh, oh, oh, oh. Most már egészen közelről hallatszott az ének, és egy pillanat múlva előbukkant Derika lakja. Az éneket még akkor sem hagyta abba, hanem ügyet sem vetve a ráirányított négy revolvercsőre hidegvérűen odalépett. – Halló emberek! – köszönt vidáman kezét széles karimájú szombrélójához érintve. Mi, – Még mit csináltok? A banditák elnevették magukat, hiszen Joe nyakában már ott volt a hurok, a kötélvége a fa lógott. Igazán nem volt nehéz kitalálni, hogy akasztásra készülnek. Felakasszuk, marhatólvaj, vetette oda az egyik. Marhatólvaj? szörnyülködött Steve. Ilyen elvetemült gazember? Hát csak akasszátok fel, de előbb még alaposabban meg is kellene verni, hogy elmenjen a kedve az ilyesmitől. Ennyi együgyű gyermekes beszéd hallatára a banditák restel kedvetették el a fegyverüket. Szégyelték, hogy egy ilyen gyámoltalan fiatal ember miatt elővették. – Nos, öcsém, fordult a legidősebb Derikhez. – Most már ilyet is láttál, most aztán lódulja dolgodra! – Örülök, hogy ezt láthattam, majd annak is elmondom, milyen érdekes volt! felelte Derik barátságosabb, de még nem indult, hanem egészen joe ment és kutatóan az arcában nézett. Az elmúlt évben tőlem is elloptak két kecskét, tette hozzá magyarázóan. Azt hiszem, ez a fickó volt a tolvaj. Már nem emlékszem az arcára, de annak is barna volt a haja. A banditák nem győzték hallgatni ezt a sok sületlenséget. Regyman a dolgodra! szóltak rá türelmetlenül. Úgy is felakasszuk, akár lopott kecskét, akár nem. Steve erre ügyetlenül felkapaszkodott a lovára, és nagy keservesen megfordult. Amit látták, hogy elindul, a banditák nem töröttek többé vele, és joe léptek. Kezeket fel! – harsan tekkor Derik hangja. A martalócok oda pillantottak, és ilyetten látták, hogy mindkét kezében revolverrel figyeli őket. Ketten felemelték a kezüket, de a másik két bandita átkozódva kapta elő a revolverét. Derik pisztolya abban a pillanatban megdördült, és a két martalóc holtam bukott le a földre. A két felemelt kézzel álló fickóhoz ugrott, és villámgyorsan gyorsan rájuk a fegyvere agyával. A két bandita hang nélkül a földre roskadt. Most már végre Joe-hoz siethetett. Egy pillanat alatt átvágta a köteleit, és letérdelt mellé. Joe alig tudott szóhoz jutni. Steve szeme is könyvbe lábadt, amikor ilyen állapotban meglátta a barátját. Sajnálom pajtás, hogy nem érkeztem hamarabb, pedig hidd el, eléggé igyekeztem. Joe ajka megremegett, és alig érthetően sukta. Steve, velem de veszteget az időt. Zsies Enrico után. Steve úgy állt, mintha minden tagja egyszerre megbénult volna. Hát, Enrico volt? Sejtettem. Dadogta végre. Alávaló gazficzko vagyok. Tört ki Joe keserűen. Inkább feküdne holtan enni, mint annak a sátának legyen a hatalmába. Elővigyázatlan voltam. Megleptek bennünket. Amíg azt a bórjút daraboltam. Úristen! sóhajtott Steve kétségbe esettem. Eni annak a sátánnak a hatalmában van? De látva Joe rettenetes állapotát meg akarta nyugtatni. Nem voltál elővigyázatlan, Joe. A nyomokból láttam, hogy elétek kerültek. Akármit is tehettél volna, találkoznatok kellett. Csak én vagyok a hibás. Azonnal indulnom kellett volna, amikor rájöttem, hogy Perkins Rogers-kéme. Hogyan? Hát Perkins áruló volt? kérdezte Joe erőtlenül. Igen, indulásotok után bement a városba, és ő uszította utánatok Rogers embereit. Hely, ha csak egy nappal indulok hamarabb, nem lett volna semmi baj. Ennek így kellett lennie, felelte Joe csendesen. Nos, emiatt most már hiába búsulunk, úgyis késő, szólt Steve komolyan. Te ismered ezt a vidéket? Mondd, hol találok itt vizet? Joe megmutatta a patak irányát. Derik karjára vette és odavitte. A vízpartján puha fekhelyet készített Enni és Joe meleg pokrócaiból, és ráfektette. Megítatta az üdítő friss forrásvízzel, megmosta az arcát, majd pedig földerobult az ingét, és kötést készített belőle a sebeire. Közben megdöbbenve vette észre, hogy a bal mellén sebb látszik. Joe, golyót is kaptál? kérdezte rémülten. Igen, Erikótól felelte Joe szomorúan. Derik ekkor már látta, hogy a barátja menthetetlen, de óvakodott azt elárulni. Fejem ellé fektette a vizes tömlöt és az ételes zsákokat, aztán egyik revolverét átadta neki. – Ezt itt hagyom, – mondta, – hogy nem maradj véttelem. Köszönöm, Steve. Így legalább el tudom riasztani, ha egy dökkesejük kiségkorán érkezne. – Ne beszéljen ostobaságokat, mert akkor nem merlek itt hagyni. – Indulj már! Sürgettel sebesült, és térjetek vissza minél hamarabb. Steve nyeregbe szállt és elvágtatott.